te uživo rušenje svjetskog kineskog rekorda. Dobran dan. Sretna vam Nova godina 2026. Ovo što ste čuli, a možda i vidjeli, to je taj znak za početak današnje priče. Priča koja vam se može učiniti familiarnom, priča koja vam može biti bliska, a možda baš i nije toliko. Govorimo o Taylor Swift. O ženi koju možda možete zamisliti kao svoju susjedu, a možda možete zamisliti kao glamuroznu pop zvijezdu, no, ona nije samo pop zvijezda, ona je puno više od toga. Ona je fenomen pop kulture, možda najveći ikada postoje vrlo ozbiljni znanstvenici, spisatelji, sociolozi, analitičari, ne samo glazbeni, već različitih društvenih fenomena koji će vam to i potvrditi i do toga ćemo doći na kraju. No, ćemo i o fanovima, odnosno o super fanovima ili super To su zapravo ljudi koji e, za, e, se vežu uz glazbu nadprosječno u odnosu na e, prosječne ljubitelje glazbe. Dakle, ne na ljude koji glazbi ne pristupaju onako intenzivno, nego od music lovera još korak dalje. E to su super fanovi koji Illuminate, to je kompanija koja se bavi podacima, zapravo opisuje kao ljude koji su danas izrazito bitni. Ne samo u popularnoj kulturi, ne samo kod glazbenika, ali u ovom trenutku kod glazbenika, jer super fanovi su ljudi, pa i Swiftisi, dakle obožavate Taylor Swift koji će proučavati baš sve i naravno uložiti puno više vremena, puno više novca i puno više intenziteta u ono čime se oni bave odnosno ono što oni iznimno vole Taylor Swift, dakle, kada Taylor Swift digne lijevu ruku i pokaže prstom negdje već stotine milijuna ljudi Desnom rukom uzima tastaturu ili olovku i piše, piše po društvenim mrežama, govori u podcastima, bavi se diskusijama na redditu o bilo čemu što se veže uz Taylor Swift. Recimo godine 2025. prošle, jako puno se pričalo i govorilo o tome da je konačno rekla da i to svojemu odabraniku nakon niza, niza godina i njezinih rukopisa koji su se bavili baš neuspjelim ljubavnim vezama. Kod Taylor Swift, kao i kod mnogih zvijezda, suvremene popularne glazbe, ali ne samo popularne glazbe, svih zvijezda različitih kalibra koje gledamo svakoga dana sa naslovnica portala, u televizijskim programima slušamo njima na radiju ili ih slušamo na radiju, počesto zaboravljamo taj empatični dio da su to zapravo ljudi poput nas. Oni također imaju svoje unutarnje demone, oni također imaju neke um, lijepe stvari koje vole svakodnevno raditi, neovisno u kojoj horoskopskoj rubrici se radi, voleći na kavu, ali i doživljavaju neke stvari možda i burnije od nas samih, jer su stalno pod prismotrom. Zamislite da ste vi svakog dana, u svakom trenutku, pod prismotrom stotina milijuna ljudi putem društvenih mreža. Ne bi vam bilo jedno ustavno pretpostavljam osim ako nemate unutarnju predispoziciju da se time bavite Taylor Swift je, dakle, fenomen pop kulture i ona situacija koja se naziva efektom Taylor Swift je ta situacija kada ona nešto napravi, onda se u tijeli čas stvari mijenjaju, ne samo kod stotina milijuna ljudi pa i milijarde koji pišu i diskutiraju o njoj, nego i što se tiče različitih vrsta trendova. Jer Taylor Swift utječe na popularnu kulturu svojom glazbom, umjetnošću ukupnom, svojim nastupima, turnejama, Imižom, politikom, modom, idejama i postupcima. E, Ona je fenomen na više razina. Recimo, utječe na ekonomije država. Turneja ERAS je to zorno pokazala. Povećanje BDP-a u e, pojedinim američkim Saveznim državama ili na nivou kompletnih država. Swiftonomics. To je vrlo ozbiljan termin kojim se bave vrlo ozbiljni analitičari, ekonomske analitičare, ali i doktori znanosti iz područja ekonomije. Još jedan fenomen gdje Taylor Swift zalazi je fenomen knjiženosti, odnosno njezina načina pisanja koji se smatra izrazito širokim, izrazito sugestivnim, izrazito riječitim i sa onom mogućnosti da Taylor Swift kroz svoje stihove uh, kaže ono što mi mislimo, a ne znamo kako bismo izrekli. Pa se zato na sveučilištima ona proučava i dovodi u vezu sa Emily Dickinson primjerice ili sestrama Bronte. Kada su u pitanju takva imena koja pamtimo iz povijesti književnosti, onda možemo zamisliti kako bi Taylor Swift mogli promatrati nekad u budućnosti. Jednako tako, Taylor Swift je zašla uz još neke svere znanosti, postoje živi organizmi koji su nazvani u čast njoj, postoje mnoštvo kolegija, ne samo u ekonomiji i knjiženosti, koji se bave njezinim likom i dijelom, njezinim putovanjem kroz e, khm, sve one aspekte života i djelovanja, i e, jednako tako, ona utječe i na društvene procese. Postoji nekoliko vrlo jasnih primjera kada je to bilo i kristalno jasno kroz podatke. Primjerice njen poziv mladim glasačima u Sjedinjenim državama da se registriraju da bi mogli izaći na izbore ili utjecaj na predsjedničke izbore i zapravo e, ispitivanje i raspitivanje timova predsjedničkih kandidata, hoće li podržati njih ili će ostati neutralna, to je ono što smo također mogli pratiti. Što se tiče e, njezinih e, super fanova, oni su swiftiji. Ima ih na svim stranama svijeta, ima ih jako puno i u Hrvatskoj i Swifti su vrlo, vrlo... Mm, Intenzivni, kako bi drugačije to mogli reći? Oni su, primjerice, zaslužni što je riječ parasocijalno postala riječ u 2025. godine prema Cambridge uh, Dictionary uh, i to uh, četiri mjeseca nakon što je Taylor Swift obznadnila svoje zaruke njezini fanovi su počeli u velikom broju raditi videe s njihovim snimkama, fotografijama iz djetinstva na njezine pjesme, a mnogi su komentirali za ruke kao da se radi o njima bliskoj osobi. I to je ta priča o parasocijalnom. Kada vi nekoga koga ne poznajete, smatrate vrlo bliskim i vrlo jednostavno se e, sa time poisto vjetite. Evo, ona, ona je prijateljica iz škole ili sa fakulteta. Aha, viđam je u dučanu. E, riječ parasošalni ili paradruštveno proglašena je riječ 2025. godine, a ljudi su masovno proispitivali svoje emocionalne reakcije i svačali da granica između divljenja i stvarnog osjećaja bliskosti može biti vrlo tanka. jesu li to ikada doživjeli? U smislu Taylor Swift je moja najbolja prijateljica, a ona to niti ne zna. Kada je riječ o Taylor Swift i o Napravo njezinim fanovima Oni obilježavaju Svašta i slave različite stvari e prošle godine čini mi se da je to i bilo prvoga dana kolovoza samo jedna riječ je osvanula na platformi X nekadašnjem Twitteru, bila je to august to je bio znak da se ta pjesma iz njezina kataloga jednostavno masovno traži na servisima za strimanje glazbe ne moramo ni spominjati koliki su to bili podaci, u milijardama se broje. Svaki 13 dan u mjesecu se slavi kao Swift Day jer je omiljeni broj Taylor Swift 13. I zašto još? Zato jer je rođena 13. prosinca 1989. godine kao Taylor Ellison Swift. Fanovi pomno prate svaki njezin izlazak u javnost zbog mogućih, tako se kazuje, uskrsnih jaja. O čemu se radi? To je njezin način kako da najavi sljedeći projekt. E, tako je najnoviji njezin album, The Life of Showgirl, najavljivala što kroz odiču, što kroz nakit primjerice na koncertu Tunei Eras koja je tome prethodila imale narančaste kostime 12 slika sprisječena na The Eras Tour znači da je na novoj ploči 12 pjesama Upućivanje prstom na 12 balona kao 12 album stavljanje slike na koje piše As pjesma s Gracie Abrams. Neki obožavatelji i tu toliko daleko da su u svemu vidjeli na novo albuma Reputation koji se ipak nije dogodio, a taj repetition imao je u svojom imidju čizme suzrkom zmijske kože, nakit suzrkom zmije i tako dalje. Možda se i sjećate, to je bio onaj uh, album koji uslijedio nakon uh, vrlo pomno praćena njezine komunikaciji javne sa nekada uh, Westom. Uh, Taylor Swift je uh, također uh, dio numerologije i boja. Za svaki album namijenila je određenu boju, Recimo, za spomenuti Reputation, crnu, za lavar, rozu, za ovaj najnoviji, rekli smo već narančastu, a u podcastu New Heights se zafrkavala kako njezin i Trevisov broj, trevisa je li čija njezina zaročnjega pa i suproga budućnjega, na adresu dakle njegov 87, njezin je 13, čine 100, što znači 100%. Scott Brown... To je onaj momak koji je momak, gospodin, kojega su svifti si učinili najomreženijom uh, osobom u uh, industriji, glazbenoj industriji, pa industriji zabave koji je zapravo otkupio uh, njezinu diskografsku kuću, odnosno diskografsku kuću za koju je snimala albume, pa joj nije dao da ona otkupi te albume. Rekao je da nakon svega se nije trebao miješati u to. Um, on je napravio nešto što je zapravo i omogućalo Taylor Swift da na još jedan način utiče na glazbenu industriju a to je bila prilika da se nanovo snime albumi koje je Scooter Brown tako lijepo stavio u svoja njedra i to je onaj način kada je Diskurska kuća zapravo vlasnik snimaka Taylor Swift je okupila originalne ljude koji su radili svaki od tih albuma i pomno ih snimala. Taylor's version nazivi su tih ploča. Pa je na taj način ona snimala ne samo 12 albuma e, originalnih, nego i još četiri pored toga. Magazin Glamour e, napisao je da je 2023. godine Taylor Swift i definitivno i službeno preuzela pop kulturu. Je li to pretjerivanje? Ekonomski analitičari Bloomberga reći će da je Taylor Swift nije samo kant-autorica ili vrsna poslovna žena, nego da je ona glazbena industrija sama po sebi. Je li to pretjerivanje? Pa, kada pođemo od ove naše današnje priče i kada dođemo do njezina za okruženje, onda ćemo svatiti da zapravo sva ta pretjerivanja možda i nisu pretjerivanja, nego su nešto više od toga. I kada sada se vratimo na one empatični dio priče, onda ste sigurno vidjeli i pročitali negdje da je Taylor Swift zahvaljujući uspjehu turne Eras koja je e, donosila promjene u e, ukupnim prihodima cijelih država ili gradova u kojima je nastupila. Kada sam bio u Milanu to je bilo jednostavno nevjerojatno zagledati 4 sata i 22 minute je trajao koncert sa tolikim intenzitetom, emocija. Ljudi tamo i po cijelom gradu su se razmjenjivale narukvice jer je još jedna stvar koja je Taylor Swift napravila, a to je povezivala i povezivanje to traje i dodan danas ljudišinom svijeta. Postoje analitičari koji smatraju da Taylor Swift je uspela posreći ovu razinu fenomena izbog toga što je zapravo e, cijeli svijet postao globalan, zahvaljujući razvoju načina komunikacija i demokratizaciji e, pristupa tim komunikacijama, pa i glazbi koju možemo dohvatiti jednim klikom, no jedno je sigurno to razminjivanje narokvica znači nova prijateljstva ljudi sa različiti kontinenta i to je zanimljivo ljudi sa različiti kontinenta dolazili su na druge kontinente da bi mogli onda sve zajedno uživati, ne samo u glazbi Taylor Swift, jer bilo je tamo naravno i suza kada je u akustičnim dijelovima koncerta, gdje ona svake puta izvodi druge pjesme, bude baš onih stihovi koje vama odgovaraju, nego i razmini svih tih dakle emocija. E da, dakle ta empatija e, nakon uspjeha i to uspjeha Taylor Swift kao najveće koncertne turneje svih vremena i mogućnošću da Taylor Swift bude uh, glazbenica i to prva umjetnica u povijesti koja je prešla praga od milijardu dolara prihoda samo i isključivo od glazbe e ona je nagradila ama baš svakoga člana tima od vozača pa nadalje koji je i pomagao u turneji Eras onda postoji li empatija kod velikih popularnih ljudi? Da svakako. Da li je Taylor Swift je najveći glazbeni fenomen pop kulture svih vremena. Pa, mislite li i da ćete misliti da je to tako, nakon ovoga našeg danišnjeg razgovora možda možete promisliti. To je bilo mojih 15 minuta Taylor Swift, u nastavku je s nama Harvey Handel, on će pričati o gluposti i ludosti. Možda sam ja govorio glupo ili ludo, prosuvite sami, Bog svima, svako dobro.